קסם, 146... רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת גם להזין לנו חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו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 תודה רבה, אין טובים לכם, כאן מאדן ויניל ברדיו קסר 106 FM, כאן אהרון מורג, משה ירונסקי לא מסתם מצטרף אלינו בהמשך, זאת רוס פרינגסטין עם Hungry heart, הייתם מאמינים שזה היה הרעית הגדול הראשון שלו, וזה קרה רק לפני 40 שנה? כן, זה מתוך האלבום The River, שהיה האלבום האולפן החמישי שלו, הראשון שיצא כאלבום כפול. וזה קרה בדיוק לפני 40 שנה, אוקטובר 1980. והאדום הזה היה רב-מכר, מה שנקרא. הגיע למקום הראשון בארצות הברית, ארבעה שבועות. עכשיו, אני שמעתי את עצמי, אני לא בטוח שאתם שמעתם... ממה שאמרתי, כן, כי הסליידר היה קצת גבוה מדי. אז, לטובת מי שלא שמע, אם לא שמעו, Hungry heart, מתוך The River, אלבום של ברוס פרינגסטין שיצא לפני 40 שנה בדיוק באוקטובר. וברוס פרינגסטין המשיך מאז לעבוד, ממשיך מאז. לעבוד, והנה לפני כמה ימים, סוף השבוע שעבר, ברוס ברינגסטיין הוציא אלבום חדש לגמרי, שנקרא Letter to You. Um, זה אלבום מספר 20 שלו, וזה אלבום ראשון עם ה-East street band, מזה שש שנים. Um, בואו נזכיר מי זה ה-East street band. לצערנו, קלרנס קלמונס, הסקספוניסט, כבר לא שם, הוא הלך לעולמו לא לפני תשע שנים, נדמה לי, אם אני זוכר נכון. אבל פטי uh, שלפה, שהיא אשתו של ברוס, היא גם זמרת בהרכב הזה. בגיטרות נילס לופגרן וסטיבן זנט, רוי ביטן בקלידים, גארי טאלנט בס, תופים, כמובן, מקס ויינברג. ואנחנו נשמע את שיר הנושא של Letter to You, שהוא גם הסינגל הראשון מתוך האלבום הזה. ספרינגסטין, כמו שצריך. Down on my knees grab my pen and bowed my head tried to summon all that my heart finds true And send it in my letter to you Things I found out through hard times and goods Sign my name true And send it in my letter Send it in my letter I took all of the sunshine and rain All my happiness and all my fame The dark evening stars and the morning sky of blue And I sent it in my letter to you And I sent it in my letter שיר הנושא לאלבום החדש Let It To You, וזה עושה חשק לשמוע עוד קצת אה, ברוס פרינגסטין מתוך אה, האלבום החדש, שכמובן יצא גם בוויניל, איך לא, ואנחנו נשמע את Last Man Standing, ברוס פרינגסטין. הבוס נשאר תמיד הבוס. Painted pictures that somebody took When you were hard and young and proud, backed against the wall running raw and loud. S snakeeskin vest and a sharkskin suit Cuban heels on your boots Kiing the band and side by side. You take the crowd on their mystery ride Nights of Columbus and the fireman's ball Friday night at the Union Hall Rock leather clubs all along Route 9 You count the names of the missing As you count all the time Rock of ages lift me somehow Somewhere high and hard and loud Somewhere deep into the heart of the crowd I'm the last man standing איזה מעבר חד, מברוס פרינגסטיין, לחווה אלבורשטיין, משירי ארץ אהבתי. לשיר הנושא של האלבורש יצא בדיוק לפני חמישים שנה. לאה גולדברג מילים, דפנה אילת, לחם. וסגריר וגשמים כל היתר, אך שבעה ימים... והחריקות על חשבון הבית והורים, כמובן. ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלומות פתוחים. וכל קבצנאייך חומדים ברחוב, ונוסעים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנאייך שמחים. נו אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתם, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ברעב כל היתר, אך שבעה ימים מהנאום. אז זה השיר שפותח את משירי ארץ העבטי, שסוגר את האלבום, הוא אליעזר בן יהודה, שכתבו ירון לונדון ומתי כספי. שלום ירון לונדון. שלום, שלום. מה שלומך? תודה, תודה. בוא נדבר קצת על אליעזר בן יהודה, שיר. אם אני לא טועה, הוא הוזמן לתוכנית רדיו בשם דורא ומי עוד? למעלה, בדיוק הוא לא הוזמן, הוא נכתב קודם, אבל אז פנתה אליי עורכת התוכנית, אני ישבתי אז בפריז, באותן שנים ושאלה אותי אם יש במגירה שלי. תמילים לפזמונים ושלחתי לה את הפזמון הזה. והיא שידחה את השיר תמילים למתי כספי? נכון. כן. השיר הזה עורר קצת אמוציות. אני מצאתי מכתב למערכת, למערכת מדור התרבות של מעריב, נדמה לי שערך את המדור הזה אז משה בן שאול. אני רוצה, אני רוצה לצטט קצת, כי זה, זה, זה מראה על כן? אז אני, אני אצטט. מעל גלי האתר מושמע בדחיפות מרגיזה ביותר שיר על מחדש השפה העברית. הדאגה המופרזת לבריאותו של מר בן יהודה לאחר מותו זה מספר שנים המתבטאת בהתעניינות בשעה בה הלך לישון ורמת הטמפרטורה בה הפעיל את מוחו, יש בה כדי לעורר שאט נפש בקרב כל בן תרבות. שוחר השפה העברית. מה האמוציות האלה? אני לא קראתי מעולם את המכתב הזה. שאני אמשיך לצטט? לאיזו דרגה של שרלטנות <laughs> היו צריכים מחברי השיר להגיע כדי להפיק יצירה כזו, ואז הוא גם תוקף קצת את חוה אלברשטיין שהסכימה להקליט את השיר. <laughs> לאיזו דרגה של לבנתי... נצרך שירות השידור, שירות השידור, הוא אומר, להגיע כדי לשדר שיר כזה. ואז הוא מסיים בשוס. רשות השידור תעשה שירות גדול למאזינים אם תפסיק לשדר יצירה היסטורית זו, במירכאות, גם אם הסיבה להורדתה, להורדתה אינה צנזורה ביטחונית. סוף ציטוט. מי <פז> חתום <כתום> על זה? חתום על זה אחד, ריש ניצן. Yeah. קורא, קורא שחמתו, בערה בו. הוא לא מסביר מדוע, אז אני לא יכול אפילו להגיד את זה. מה הכחיש אותו 아, כל אתה, אתה. ממש נהיית אויב העם, לפי אותו אה, ריש ניצן. אויב או הכותב, אתה מתכוון. <laughs> העם <laughs> הוא קצת מובשם יותר רחב, לא מכותב יחיד. 아, אגב, אגב אה, אה, אה, אה, זאב רבנוף, שהיה מבקר הקולנוע אה, בעיקר של, yeah. של דבר, אבל גם מבקר התקליטים, הוא, הוא כתב על ה... תקליט של חווה, הוא כתב תקליט מגוון, היא זמרת יוצאת מן הכלל, לדעתי הטובה ביותר שיש לנו, שאף אחד לא חולק עליו, <laughs> בנקודה הזאת, ואז הוא פתאום יוצא לו, אני מזדהה עם הביקורות הקטלניות שנכתבו על אליעזר בן יהודה. כן. אז אתה היית מודע לכל האמוציות לא, האלה? לא, אני מוכרח לומר שלא. יכול להיות שזה מישהו שאז הייתי... בפריס שלו לא בארץ. כן. אני, אני דווקא מודע רק להצלחה הכמעט מיידית שלך. כן. זה, זה, זה שיר שלדעתי, אני אמנם, באותו זמן ש, שיצא השיר הזה הייתי, אני מתאר לעצמי, 12-13. זה הלהיט, ענק. כן, זה, עלהיט, ענק. <ע> <ע> כן, זה, זה עדיין, לטבעוני 40 שנה מאוחר יותר, 50, 50 שנה מאוחר יותר. 50 שנה. עדיין הוא משודר ומצוטט בספרי לימוד. אני מאותי לא שמעתי, לא קראתי ביקורת כזאת או אחרת עליו. זה משעשע אותך. כן, זה מאוד, זה גם מספן אותי, כי הם לא מנמקים, מה הכעיס אותם כל כך? טוב, אני אשלח לך למייל אחר כך את הקובץ, ותוכל אולי לנסות להשיג את אותו הורש ניצן, שמן הסתם כבר אינו בן החיים. כן, אני מניח. כן. גם אני עוד מעט לא בן החיים. אתה איתנו. לפחות עד מאה עשרים, ירון, אז לא לעשות עין הרע. בסדר גמור. אגב, אתה כתבת שירים נוספים בהזמנת דור אמי עוד, או שירים שנלקחו לאותה תוכנית? לדור עוד, של דליה גוטמן? כן. לא, לא, אני חושב לא. לא. אתה היית מאוהב כזה באליעזר בן יהודה? זה נשמע ככה. מאוהבי זה מובן. מאוהב, מאוהב. בדמות הזאת. כן, כן. תראה, כן, אני חושב שכל דובר עברית, בני דורי. תראה, יש לי בבית ספר שהביאה איתה אימי, שהולתה ארצה ב-1924 כחלוצה צעירה. היא למדה בית ספר עברי בליגה, אביה היה כנראה, הוא היה רב, היה חובב ציון, כנראה, הוא נרצח, שניים מילדיו עלו לארץ ישראל, שאר השלושה יגעו למדינות הים. והספר הזה הוא מילון כיס שעובד על ידי מלומד ליטאי, יהודי ליטאי, על פי מילונו של אליעזר בן יהודה. ושם כתוב, תקווים בדברי ההרדשה החמים לאליעזר בן יהודה, אביר השפה העברית וכדומה. ומודפס פה דף אחד שבו בן יהודה מקדיש את המילון הזה, את המילונצ'יק הזה, זה מילון עברי רוסי יידי. הוא מקדיש אותו לביתו דבורח שמתה, שנפטרה, והוא כותב היא חיילת בשירות השפה העברית. אנחנו איבדנו לוחמת למען העברית. והאיש הזה, אשתו, מהשנייה, הם מתאבלים על מותה של ביתם, לא רק משום שביתם, נפש נאצלה זו, הם כותבים, אלא משום שאבדה לנו לוחמת בשעות השפה. זה מאוד נוגע ללב, זה כמעט מטורף. כמובן שבנו איתמר, המכנה עצמו בן אבי, הוא היה חברה אחרי אביו. גם הוא היה לוחם למען העברית, וגם חידש כמה כן. מילים. ‫בספיר הזה שכתבתי, ‫הפזמון מוקדש לפניהם בעצם. ‫-אם היית מתבקש לעשות דירוג ‫של כל השירים הנהדרים שלך, ‫זה היה נמצא במקום די גבוה ‫שם ברשימה. ‫אני מניח, אי אפשר להתעלם ‫מהחשיבות ההיסטורית של הפזמון הזה. אולי הוא הדבר האחרון. שיזכר בלב תלמידים בני הדור הזה והדורות הבאים מאלעזר בן יהודה. הרי הם לא מעטים מאוד יקראו את האוטוביוגרפיה של איתמר בן אבי, או את זיכרונותיו של אלעזר בן יהודה. ומה שהם יזכרו, כן יש שיר אחד שידבר עליו. אגב, אתה לא שאלת אותי למה הוא נכתב השיר למה הוא נכתב? תראה, אני... באותם ימים היה תרוצת סרט מאוד מצליח שנקרא אלאמו. אלאמו זה מבצר בטקסס שבו התבצרו היינקים שכבשו את, או התיישבו, בפרובינציה המקסיקנית הזאת, נקסיקו, ורצו לספח אותה כאומן, וארצות שעוד לא הייתה, אבל המקסיקנים ראו את זה כמקנתם. והגנרל שעמד אז בראש מקסיקו, הוא היה נשיא, הגנרל סנטנה, פשט על המבצע הזה, מבצע אלמו, בראש חי בגדול, ושחט את כל המגינים עליו. והמיתולוגיה בהיסטוריה האמריקאית, זה נחשב למין מצדה כזו של אמריקה, אלמו. Okay. ומי שעשה סרט מזה, זה היה ג'ון ויין, והוא שיחק תפקיד של אחד הדיבורים שלהם, דיבור גדול, דייווי קרוקט שמו, שהיה לו, לו כובע עם פרוות צובל כזה שעשוי מזנב של חיה, צובל, ואני אמרתי לעצמי, למה לאמריקאים יש שירים על הגבורים שלהם במקום דמי? ולמה אין, יש רק על קומקגור, על תל חי כמובן, על בר כוכבא, אבל אין אה, על גיבורים אחרים שהם גיבורי התרבות העברית שבלעדיהם לא הייתה קמה מדינת ישראל, אני אומר את זה במלוא האחריות והרצינות שאת המדינה הזאת ייסדו לא רק אלכסנדר זיידים כאלה והשומרים וההגנה, אלא גם המורים לעברית במושבות הראשונות של העלייה הראשונה, שהם החליטו באופן מוזר שהעם היהודי לא ידבר יידיש ולא ידבר גרמנית ולא ידבר ערבית ולא ידבר לטינו אלא ידבר עברית. ואני כתבתי את הבזמון הזה כדי אה, להעמיד עמדה אה, אה, מטמלה מטוב... אה, מ... אה, מזומרת הייתי אומר לגיבור הגדול של התרבות העברית יש עוד כמה, דוד ילין, יודלוביץ' האיש הראשון שלימד עברית בעברית בראשון ואחרים, המורים בראש פינה ובגליל, אני חושב שהם גיבורים לא פחות גדולים מאשר גם דיבורי החרב שלנו. אז זה מין שיר שנכתב לכבודם. והנה אנחנו שומעים ברקע מתקליט, כי אנחנו במעדן ויניל, את, עם החריקות והכל, את אליעזר בן יהודה, חווה אלברשטיין, ירון לונדון, היה עונג גדול לדבר איתך. אני מודה לך מאוד, תודה. Gangs, תודה לך, ותשמור על עצמך. אני אשתדל, אני כלוא בבית, חושרים על להוציא את האף להתראות. להתראות, תודה. דרך. מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. ובן נולד לובך, זאת האיש המר, זה הבכור. אקרא לו בן יהודה איתמר, שמינקות ועד קמילה מיום בורו. בברית מילה ועד מותו כרותה לו ברית עם העברית ומלחמה לו את הלעז להחריץ. איתמר אכן היה לגבר קומת תמר בפי צורה בסבר והלשון בפיו הייתה שפת עבר איתמר בן אבי שאביו היה נביא Ben Yehuda, Yehudi me vade. קסם, איך אפשר בלי עוד שיר של ירון לונדון? יורם גאון, ובדלפונות גשר ובדלפונות אלנבי, ירון לונדון ונורית הירש, עוד, עוד שיר יפה. לגד ראובן וחצי הנשה בינות לעצי אקליפטוס ותומר שיטה קוצנית ותפוז ולימון על פני חלוקי הנהר והגומן נוסע אבדאללה לארץ המון גשר בילי, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות אך מה אלה היריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות? גשר בילי, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות. אך מה אלה היריות ומה הפשר של השוחות העמוקות? הגשר לוהט וסבובי צהריים, את תא המטען בהמון מכסים. עבדאללה ממתין לתורו בשורה, עם כותונת אנגליזית, דוקתו נדפסים. החום מעייף בתנועות עצלתיים, בודק המוחס מחרטום עד גלגל. מאה נהיים מעשנים בינתיים סיגריות פריד וסיגריות אלעד. Geshir, beili, geshir, geshir, Bain gdotiye yi rukot, Ech ma'eile ha'ariyot u ma'hapesher Sel khol shukot ha'miklaim ha'amkot. Geshir, beili, geshir, geshir, Bain gdotiye yi rukot, Ech ma'eile ha'ariyot u ma'hapesher Sel hashukot ha'amkot. טרנזיסטור משמיע זמרת ברקע, חייל מתנועע לקצב הג'אז. עבדאללה אפנדי הגיע ממכה, העיר הקדושה שבארץ ג'אז. עבדאללה ייסע לארם נהריים, עבדאללה לכווית עוד ירחיקו לנדוד. הגשר לוהט בעלפון צהריים, באים והולכים ובאים בני הדוד.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 כן, יורם גאון, גשר אלנבי, ואנחנו עכשיו רוצים לשמוע עוד משהו חמוד, חמוד, חמוד, חמוד כמו שרק מרי פופינס יכולה להיות בעבודה. חמודה. זאת עדנה גורן, כפית של סוכר. חיים ועל שירי חזון. קח כפית של סוכר וחול, לולה מרה תמתיק, לולה מרה תמתיק, לולה מרה תמתיק. אך ושוב נגדך הכל אתה ממש נואש, קח כפית גדולה של בש. העפרוני המקפץ מרברה ומתרוצץ כך הוא בונה רוקן על עץ, קשה מאוד הוא מתאמץ, הוא כבר מוכן להתפוצץ, האז בכל מתאים לצייץ, כך כך איש שם סותר בכל גולה מרק תמתיך לולה מרת תמתיק, לולה מרת תמתיק, אך ושוב נגדך הכל אתה ממש נואש, קח כפית גדולה של בש. של סוכר. עדנה גורן, שלום עדנה. <laughs> היי, שלום. עשינו לך הפתעה. וואו, <laughs> <Wow>, ממש. אה, <laughs> <Hey>, מה שלומך? <laughs> ממש, תודה רבה, בסדר. עד כמה שניתן. יש לך יום הולדת. איזה כן? כיף. ילדה גדולה. כן, אפשר להגיד בת כמה? 77, אין לי בעיה. זה גיל נהדר, 7 ועוד 7, שני שבע מספרים וכבר, מזל. כן. <laughs> זה קצת טוב. כן, צרה, צרה. נו, שמענו ברקע את uh, כפית של סוכר מתוך, את זוכרת את האלבום הזה של צלילי המוזיקה בוודאי, פלוס מרי פופינס? בוודאי, פופס. בוודאי, <laughs> נכון. כן, יש לנו גם חתימה שלך על התקליט הזה. <laughs> תודה. מה שלומך בימים אלה? זה היה באמת, כן. הייתה חוויה רצינית מאוד עם התקליט הזה. כן. עם אלברט כהן ורבקה רז, שיועברים, ודני, ודני בן ישראל, זכרו בברכה. כן, אז כן. גם, גם אלברט חתום כאן, לצערי לא הספקתי את דני להחתים, ורבקה כן. צריך, את רבקה צריך. נכון. כן. אני לא ידעתי, היא בארץ? לא יודעת. לא יודע, לא, יודע, לא יודע. Okay. אבל, אבל בכל אופן, מה שלומך בימים אלה? בסדר, באמת בסדר, עד כמה שניתן. אני טיפוס, למזלי, אופטימי. אז uh, בלי חרדות. וזהו, ומקווה לטוב. כולנו <laughs> מקווים. כן, כששואלים אותי מה נשמע, אני את התקווה. <laughs> <laughs> כן? אז טוב, אנחנו רצינו רק להגיד לך Happy Birthday, אבל נגיד לך בעברית יום הולדת שמח. תודה, תודה רבה, באמת, תבורכו. ומזל טוב ובריאות, ותשמרי על עצמך. אמן, הבריאות הכי חשובה, מסתבר. ואתה יודע, כמו שאומרים, המברך מתברך. אז תבורכו בחזרה, ובאמת תודה, תודה רבה. על ההפתעה היפה. <laughs> ולא הכנתי פה שיר נוסף, אבל, אבל אני uh, מעלה מיד שיר של זמרת שאני בטוח שאת, uh, שאת אוהבת uh, את חווה אלברט שטיין. אוקיי. Okay. בגשם, okay. <laughs> כי עוד מעט זה מה <laughs> לנו. תודה עדנה, להתראות. כל טוב, תודה. כל טוב לכם, דרישת שלום. תודה, ביי. תודה רבה. באור ובגשם העיר מסורקת, היפה באמת היא תמיד ביישנית. אלך נא היום עם בתי הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנית. הנה הזגוגית, שמה צלול משמותינו, ומי בכפאון הרהורה יעבור על קו מפתנה, כי על סף נשמתנו הרעש נפרד, נפרד מן האור. הנה הברזל, האליל והעבד, נפח הימים הנושא באולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. קבעו בימינו האש והמים, אנחנו עוברים בשערים ומראות. נדמה גם הלילה ונהר היומיים, אשר על חופיו ארצות מוארות. והמים אנחנו עוברים בשערים ומראות נדמה גם הלילה ונהר היומיים אשר על חופיו ארצות מוארות נדמה גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיר הרחב ושם עוד ניצב לבדד הרקיע וילד משליך כדורו לרגליו. באור ומטר השדרה מסורקת, דברי ירוקה רעשי רעשי, ראה אלוהי עם בתי צוחקת אני מטייל ברחוב חרשי חווה אלברשטיין, סדרות בגשם, וזה מתוך אלבום שהיא הוציאה לפני 40 שנה, חודש לפני 40 שנה, אתם יודעים איך את זה? קודם שמענו את משירי הארץ האבתי שיצא לפני 50 שנה בדיוק, ועכשיו את אני הולכת אליי, שיצא באוקטובר 1980. אני רוצה לקרוא לכם ביקורת. שכתב יואב קוטנר במעריב על האלבום הזה. אגב, כל הלחנים אה, של נחצ'ה היימן. אה, והאלבום גם הוקלט באולפן של נחצ'ה, שחי אז בלונדון. וקוטנר כתב על זה, זו לא רק עובדה טכנית, כלומר שהוקלט בלונדון, הבאה לידי ביטוי באיכות ההקלטה. אה, לנגנים הזרים המשתתפים בתקליט יש חלק נכבד. בעיבודים המוזיקליים, והם uh, הנותנים להקלטות צבע וצליל מקוריים ורעננים. המפגש בין השפעות הרוק הלונדוני ובין המוזיקה ההיימנית, הקלאסית, יוצרת שילוב חדש ומעניין. לפעמים בולט הרוק, למשל סולו גיטרה בעד שומעת, ולעיתים uh, גובר הסגנון הישן, עוד חוזר הניגון. אני הולכת אליי, הוא אחד מתקליטיה הטובים ביותר של הזמרת הוותיקה, לבטח אלבומה השלם ביותר מאז, כמו צמח בר, אבל חבל שאלבום כל כך מוצלח, הרוז בעטיפה לא מושכת. אז מה נשמע? נשמע עוד שיר שלך על באלביור מתוך אותו אלבום. את שומעת, חווה. שומעת, הרוח זרה וסתווית. או ריח צועד אל ביתך שהחביר, אם ניצבת בחלון, או רקמת או תווית, קביע את האור ושכבי. שב להביט עלייך, שותק ונוכרי בחדרך שלף, אחכה לך כמו נעליים. עבר בשנתך, בשנתך אלוהי, אז תקומי, ושני חלומות לא טובים יתקרבו לאיתם, יאחזוך בידם, ויובילו אותך אליי. שלומות לא טובים, התקרבו לאיתם, יאחזוך בידם, ויובילו אותך אליי. <אז> זאת חוה אלברשטיין מתוך euh, אני הולכת אליי. ‫1980, ואנחנו נחזור, ‫כי חבל שלא, נחזור ל-1900. ‫ויניל, כמובן. ‫כל יום אני מאבדת, ‫מתוך משירי ארץ אהבתי. ‫רימון עדינור, ‫משה וילנסקי, ‫בעיבוד של אלכס וייס. que lo con yo corre anime perder bajo Ba barco bajo el my name is the day of the night I'm going to play tomorrow I'm going to play today I'm going to take a look I'm going to see from the beginning of the morning every day every day I'm going to play a nice person a nice person a nice person a nice person a nice person עיני פחם, איזה חיוך, כזה רציתי בדיוק, כמוהו רם ומכותב, יהיה ילדנו המשותף. כל כך רבוע, קצת תמים, ולצידי לעולמים, אבל גם הוא כמו כולם, פשוט עבר ונעלם. Every day, every day, I love a nice young man, a nice young man, a nice young man, a nice young man. חווה אלברט שטיין, כל יום אני מאבד את בחור יפה ברחוב. עכשיו אנחנו עוברים לפינת הסינגלס קלאב שלנו, והנה, אין צורך להציג, נכון? While the flame is strong Cause we may not be the young ones Very long Tomorrow Why wait until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes So love me ‫יש לך שום וזה לכל מי שלא מאמין ‫שאנחנו משדרים כאן מווניל, ‫אז הנה, עובדה, ‫אנחנו משדרים כאן מווניל, ‫אבל זה ויניל מקורי, ‫אתם מבינים? זה מ-1961, לא סתם. שיר הנושא לסרט Living Doll, The Young Ones, סליחה, The Young Ones של קליף ריצ'רד, תכף תבינו למה אמרתי living doll, ככה פליטת פה, אבל תכף תבינו. אז השיר הזה נכנס ישר למקום הראשון בבריטניה, מכר שם למעלה ממיליון עותקים. עכשיו, The Young Ones, השם... הפך לסדרת טלוויזיה, קומית, פרויים, ריק מייל. השחקנים גם שרו את שיר הנושא לסדרה. עכשיו, ליבינג דול היה להיט גדול של קליף ב-1959, כמעט שני מיליון עותקים. וב-1986, The Young Ones, השחקנים, יחד עם קליף, הקליטו קאבר. לשיר הזה, עם קליף ועם האנק מרווין, שניגן שם בגיטרה האנק מרווין מהצלליות, וזה היה עבור הקומיק ריליף, והסינגל הזה מכר יותר ממיליון וחצי עותקים בבריטניה, ושתי הגרסאות, גם זו וגם של 59, כאמור, במקום הראשון במצעד הבריטי, ועכשיו אנחנו ננסה על הפטפון השני לשמוע את, כן, The Young ones. עם קליף ריצ'ארד. רגע. זה התחיל ב-33, אז עברנו ל-45. הנה. ליבינג דור. Got myself a cryin', talkin', sleepin', walkin', livin' doll Got to do my best to please it just cause she's a livin' doll Got a rovin' eye and that is why she satisfies my soul I got the one and only walkin', talkin', livin' doll Okay guys, ready for it? completely ready when you are shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living to home. Doll. Got to do my best to please a Jessica. It's faulty. Shut up, guys. What does this bum do? Take a look at her head. Well, it's surreal and if you don't believe what I say, just be a door and lock her up in her trunk. It's a no-bay hunk. And steal her away from me. Get down! That OK. Crying, talking, sleeping, hey, Cliff, I've just invented a crate, you suck! I've got to do my best to please her oh. Just cause she's Until living on Settle down, chaps. <laughs> got her over an eye and that is why She satisfies my soul I, I got, got the, the one and only walking, walking, talking, talking living on OK, daddy-o, lay the next funky biff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. and still wants us to break! Honk and steal her away from me But I still feel that locking girls in trunks is politically unsound It's only a song, Greg Well, now, I feel sorry for the elephant now, Come on, guys Drop the, the sound time. I'm trying Talking Draping Walking. Walking Living Dog Living Dog Got to do my best to please her Just cause she's a Living Dog All right, guys, harmony's now Come yeah. on אתם צריכים לראות את הקליפ, כי בלי לראות את הקליפ זה ממש, אבל ממש, לא שלם. זהו, הגענו לסופה של עוד תוכנית של מעדן ויניל, תודה לאמירה שהפיקה, תודה לדותן שהיה טכנאי בהתחלה, ולמשה ירונסקי שהיה טכנאי אחריו. ובלעדיהם אנחנו לא יכולים לשדר, כידוע. ותודה ליאורון לונדון, שדיבר איתנו על אליעזר בן יהודה. ומזל טוב אה, לעדנה גורן, שיש לה יום הולדת היום. ואנחנו מסיימים עם שיר של פוליס, מתוך זיניית המונדטה, האלבום השלישי שלהם, שיצא בדיוק לפני 40 שנה, אוקטובר 1980. יש להם מסר לאומה. דה דו דו דו, דה דה דה דה. תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל, ויהיה נחמד. ביי. על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. <מח> ניתן גם להאזין לנו בשידור ה-www. אז למה אתם